А розділ 9 Це трапилося якраз після візиту поліціянта. Пізнього пообіддя. Лежачи у ліжку, я почувався краще. Точніше, суттєво краще порівняно з першим поліпшенням. Лежав собі і міркував про ризики, пов'язані зі життям в Амбері. Нас із братом нейтралізували за допомогою улюбленої родинної зброї. Мені стало цікаво, кому ж дісталося більше. Певно, все ж таки йому. Брандові могли зачепити нирки, а він і так був не в найкращому стані. Я вдвічі пройшовся кімнатою туди-сюди, доки приїхав Біллів Клерк з паперами на підпис. Мені необхідно було знати межі своїх можливостей. Вони є завжди. Бо при те, що я одужував у декілька разів швидше, ніж мешканці цієї тіні, все одно відчував, що зможу стояти, ходити і нормально поводитися лише через півтора дня, а може й за всі два. Першого разу, коли спробував пройтися, було боляче та млосно. Другого разу вже не так млосно. Що ж, і цей результат. Тож лежав і почувався значно краще. Десятки разів я тасував козирі, розкладав особисті паціянси і читав двозначні натяки на знайомих обличчях. І щоразу стримувався, тамуючи бажання зв'язатися з рендемом, розповісти йому, що трапилось, та розпитати про новини, Пізніше, казав я собі, кожна додаткова година, яку вони сплять, це ще дві з половиною години для тебе. Кожні дві з половиною години для тебе тут домірні семи чи восьми годинам для простого смертника. Чекай, думай, відновлюся. Але після вечері, коли небо знову почало темніти, мене випередили. Я вже встиг розповісти молодому охайному членові державного патруля все, що збирався йому розповісти – Гадки немає, повірив він мені чи ні, але поводився хлопець вічливо і надовго не затримався. Насправді все почалося за кілька секунд після того, як він вийшов. Ось і лежав я, набираючи сил, та чекав, що до мене заскочить лікар Бейлі, перевірити мій стан. Я лежав і обдумував усе, що мені розповів Білл, і намагався припасувати цю інформацію до фактів, які вже знав, чи підозрював про їх наявність. Контакт. Мене випередили. Хтось в амбері. Рання пташка. «Корвіне!» – кричав знервований рендом. «Корвіне! Прокидайся, відчини двері! Бранд оттямився, кличе тебе!» «Ти стукав у двері, щоб розбудити мене?» «Звісно! Ти зараз сам?» «Так, гаразд, я не всередині, ти знайшов мене у тіні!» «Не розумію! Я теж! Мене поранено, але жити буду! Потім оповім тобі все! Розкажи про Бранда!» Він недавно прокинувся, сказав Джерарду, що хоче поговорити з тобою просто зараз. Джерард викликав слугу. Ти та відрядив його за тобою. Коли слуга не зміг тебе розбудити, то прийшов до мене. Я щойно відправив його назад, до Джерарда, сказавши, що скоро приведу тебе. Зрозуміло. Я повільно потягнувся і сів. Зайди кудись, де тебе ніхто не бачитиме, і я прийду. Але потрібен плащ чи інше вбрання. Мені тут трохи бракує одягу. Певно, буде найкраще, якщо я повернуся до своїх покоїв. Гаразд наперед. Через хвилинку. І запала тиша. Повільно поверхнувши ногами, я сів на край ліжка, зібрав козирі, поклав їх у футляр. І відчув, що важливо приховати рану в амбері. Навіть у спокійні часи не варто розголошувати власну вразливість. Глибоко вдихнувши, я підвівся, тримаючись за ліжко. Зусилля, витрачені на тренування, виправдали себе. Я ще раз спокійно вдихнув і розслабив хватку. Не також і погано, якщо рухатись повільно і не перевантажувати більше, ніж це необхідно для підтримання нормального вигляду. Можливо, мені навіть вдасться не привернути уваги, доки я справді одужаю. Саме тоді я почув кроки. І в дверному прорізі стала усміхнена медсестришка тендітна струнка, від сніжинки вона відрізнялася лише тим, що була як дві краплі схожа на своїх колег. «Повертайтеся в ліжко, містер корі, вам не можна вставати!» «Мадам!» – відказав я їй. «Абсолютно необхідно, щоб я підвівся, мені потрібно йти!» «Ви могли б подзвонити, щоб вам принесли судно», – сказала вона, заходячи в кімнат. Я втомлено кивнув, коли рендом знову пробував зв'язатися зі мною. Мені стало цікаво, як вона доповідатиме про це і чи згадає про мій залишковий призматичний образ, коли зникнув в озері. Ще один штрих до легендарного шлейфу, який залишаю по собі. «Любенько, подумайте про це інакше», – сказав я. «Увесь цей час наші стосунки були суто фізіологічними. Будуть і інші, багато інших. Ад'ю!» «Ад'ю!» «Прощавайте французько». Я вклонився і надіслав їй поцілунок рукою, а тоді ступив в Амбер, залишивши її чіплятися за веселки. І тут я похитнувся, відчувши, як рендом схопив мене за плече. «Корвини, якого біса? Якщо кров, то є палата. Я щойно розжився воєнно-морським флотом», – сказав я. «Дай мені щось одягнути». Цитата із вірша Реді Реда Кіплінга «Пісня мерців», переклад Чернишенко. Він накинув мені на плечі довгий важкий плащ, і я незграбно застібнув його на шиї. «Усе гаразд», – сказав я. «Веди мене до нього». Рендом вивів мене за двері в коридор. Доки ми йшли, я обперся об нього. «Наскільки все погано?» – запитав Рендом. Ніж, відповів я, поклавши руку на місце поранення. «Минулої ночі хтось напав на мене в кімнаті». «Хто?» «Ммм, гадаю, це точно не ти. Бо ми тільки-но розлучилися», – сказав я. «І не Джерард, який сидів у бібліотеці з Брандом. Віднімив вас трьох і починаю вгадувати. Це найкращий спосіб». Джуліан, упевнено заявив Рендом. «Проти нього свідчить багато що», – сказав я. Минулої ночі Фіона якраз говорила про його підступи. Та й не секрет, що він не належить до моїх улюбленців. Корвене він зник. Утік посеред ночі. Слуга, прийшов за мною, повідомив, що Джуліан поїхав. «Що ти про все це думаєш?» Ми дійшли до сходів. Тримаючись рукою за рендома, я трішки відпочив. «Не знаю», – відповів йому. «Іноді невідомо, що гірше – сумніватися у всіх чи довіряти кожному. Але мені здається, якби Джуліан вважав, що позбувся мене, то справляв би значно краще враження, залишивши тут і, вдаючи, ніби здивований новиною, а не накивав п'ятами. Ось що, видається підозріло. я схильний думати, що він дриманув, бо боявся того, що скаже Бранд, коли отямиться. Але ж ти вижив, Корвіне, утік від злочинця хоч би ким він був, тож отой чоловік не може бути певним, що порішив тебе. Якби я накоїв таке, то мене від тебе відділяли б уже цілі світи. «І то правда», – погодився я, – «ми знову рушили вниз. Цілком можливо, що маєш слушність. Але нехай наразі це залишається теорією, і найніхто не знає, що мене поранено». Він кивнув. «Як скажеш?» «Ти шалється у нічній вази Амбера». «Це я?» «А так, мій лорде, що вона вартує найбільше, ніж королівська сеча». Рендом, від твоїх жартів не тільки рана забули. Пропоную подумати, як же нападникові вдалося потрапити до моєї кімнати. М -м, вікна? Зачинені зсередини. Вони тепер постійно так, а замок на дверях новий, хитрий. Я раз, розумію. Моя відповідь передбачає, що це також член родини. Розкажи. Хтось захотів психологічно налаштуватися і знову пройшов крізь лабіринт, щоб напасти на тебе. Він спустився вниз, пройшов його, а тоді перенісся до твоєї кімнати і напав. Бездоганний план. За винятком одного моменту. Ми всі розійшлися практично водночас. А напад же трапився не пізно ввечері, а відразу після мого повернення. Я не вірю, що в когось із нас вистачило б часу спуститися вниз і самотужки здолати лабіринт. Нападник уже чекав на мене. Тож якщо це був один із нас, він обрав інший спосіб. Тоді він просто зламав твій замок, от і все. Можливо, відповів я, коли ми дійшли до сходового майданчика і рушили далі. Нарозі відпочинемо, щоб я зміг без допомоги знайти, зайти до бібліотеки. Звісно, так ми і зробили. А я заспокоївся і повністю вбрався у плащ, розправив плечі і постукав у двері. Хвилинку, голос Джерада. До дверей наближалися кроки. Хто там? Корвін, відказав я. Зі мною рендом. Я почув, як Джерард гукнув назад себе. Рендом, тобі теж потрібен?» І почув тиху відповідь. «Ні». «Двері відчинилися. Тільки ти, Корвіне», – мовив Джерард. Кивнувши, я повернувся до Рендома. «Пізніше», – мовив йому. Він теж кивнув на знак згоди і рушив туди, звідки ми прийшли. А я зайшов до бібліотеки. «Розтібни плащ, Корвіне», – наказав Джерард. «У цьому нема необхідності», – сказав Бранд. Він сидів на купі подушок і жовто зубом всміхався. «Вибач, але я не такий довірливий, як Бранд», – заперечив Джерард. «Не хочу, щоб мою роботу було змарновано. Дай поглянути». «Я ж сказав, що в цьому нема необхідності», – повторив Бранд. «Він точно не той, хто поранив мене». Джерард різко повернувся. «Звідки знаєш, що це не він?» – запитав. «Бо я, звісно ж, знаю, хто це зробив». Джерард, не дурій, я б не запросив Корвіна, якби мав причини боятися його». Але ж ти був непритомним, коли я приніс тебе, отже не можеш знати, хто це зробив. Ти в цьому певен. Ну, а чому ж ти тоді мені не сказав? Маю свої причини, і вони доволі вагомі. Хочу поговорити з Корвіном сам на сам. Джерард опустив голову. Сподіваюсь, ти не мариш. Він ступив до дверей, а потім знову відчинив їх. Я буду поруч. Додав брат і зачинив їх за собою. Я підійшов ближче. Бранд простягнув руку, і я потиснув її. «Радий бачити, що ти повернувся», – сказав він. «Навзаєм», – відповів я, і взяв Джерардів стілес, намагаючись не впасти на нього. «Як почуваєшся?» «З одного боку паскудно, але з іншого краще, ніж за довгі роки. Усе відносно. Більшість речей. Не амбер. Я зітхнув. Гаразд. Не занурюємося в подробиці. Що в біса трапилось?» Його погляд напружився. Він ретельно розглядав мене щось, вишуку... вишукуючи, що саме, гадаю, знання, точніше, їхню відсутність. Заперечні факти оцінювати значно складніше, тож його мозок мав працювати наповну, ще відколи він отямився. Знаючи, бранда можна було стверджувати, що брата куди більше цікавило, чого я не знаю, ніж те, що мені відомо. Він не розкаже нічого, що не дасть йому користі. Бранд хотів знати, на яке мінімальне откровення потрібно йому піти, щоб отримати бажане. А більше він і словом добровільно не прохопиться. Таким уже був його характер. І зараз братик без сумніву чогось хотів. Хіба що за останніх кілька років я більше ніж будь-коли до того намагався переконати себе, що люди змінюються, що плин років слугує не лише для того, аби загострити вже наявні риси, Люди змінюються через те, що вони зробили, побачили, подумали чи відчули. Ось така дрібна втіха у дні, коли все летить до біса. Заодно такі думки підживлюють мою життєву філософію. І Бранду, чим би він тоді, не керувався цілком, ймовірно, а я завдячую життям та пам'яттю. Тож я вирішив довіритися братові, однак не повертатися до нього спини. Ось така дрібна поступка. Мій хід проти звичної настроєвої психології – який зазвичай підпорядковано початок наших ігор.